3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La 11 noiembrie 1995 a încetat din viață Corneliu Coposu, președintele PNCd și informal liderul opoziției la momentul respectiv. Coposu venea din Ardeal, dintr-o familie care luptase pentru recunoașterea drepturilor românilor în Imperiul Austro-Ungar. De altfel, tatăl lui fusese deputat în Marea Adunare de la Alba Iulia, unde votase evident pentru Marea Unire. Corneliu Coposu l-a avut ca mentor pe Iuliu Maniu, iar în 1935 a devenit președintele organizației de tineret a Partidului Național Țărănesc. Viața lui s-a însă dramatic în 1947, când armata roșie a impus comunismul în România, la fel ca mai toți ceilalți reprezentanții ai partidelor istorice și Corneliu Coposu a fost arestat, însă pe el l-au ținut apoi în arest preventiv 9 ani fără niciun proces, după care în 1956 i-a organizat un simulacru de judecată și l au condamnat la muncă silnică pe viață. S-a îmbolnăvit grav și a fost eliberat în cele din urmă în 1964. Într-o scurtă perioadă de deschidere a regimului comunist, însă a rămas constant supravegheat de securitate. La căderea regimului Ceaușescu în decembrie 89, a reînființat Partidul Național Țărănesc, căruia a devenit președinte. A fost tinta unor campanii masive de dezinformare și calomniere, care au făcut ca populația să-l urască literalmente. La 1 decembrie 1990, de pildă, a fost practic împiedicat să rostească un discurs de la tribuna adunării omagiale, fiind huiduit de mii de oameni în timp ce cu zâmbetul pe buze, Ion Iliescu se se prefăcea că încearcă să-i potolească. Onorată adunare națională! Românii! Stimați concetățeni! Vă rog în concordie și înțelegere să ascultăm toate glasurile adunare națională. Românii din Transilvania au trăit viacuri, lungi și grele din puterea credinței și a conștiinței în dreptul lor nepieritor de stăpânire. Împărțiți între patru împărății, Ulterior, Corneliu Coposu a reușit totuși să unească opoziția în Convenția Democrată, dar a murit în 1995, înainte să vadă victoria acestei alianțe în alegerile din 1996 și preluarea puterii de la Ion Iliescu și partidul acestuia. La funeralile lui Coposu au participat sute de mii de oameni într-o tardivă demonstrație de regret și recunoștință. Azi e ziua lui Leonardo DiCaprio, împlinește 45 de ani. Este unul dintre cei mai bine plătiți actori, dar face banii. Filmele în care e protagonist au încasat în total peste 7 miliarde de dolari. S-a născut la locul potrivit în Los Angeles și a început să apară în diverse reclame în adolescență, iar apoi a început să joace în seriale. Primele roluri notabile în filme le-a avut la 19 ani și încă de atunci a anunțat succesul. A fost nominalizat la Oscar pentru prestația din What's Eating Gilbert Grape dar faimos a devenit patru ani mai târziu, în 1997, grație Titanicului. Cariera lui DiCaprio a explodat după 2000 Catch Me If You Can, Gangs of New York, The Departed, noi nominalizări la Oscar pentru The Aviator și Blood Diamond, Inception, Jungle Unchanged, Wolf of Wall Street și, în sfârșit, statueta câștigată cu The Revenant. Sper că v-am făcut chef să revedeți unul dintre filmele lui Leonardo DiCaprio despre care vă mai spun că e un tip cât se poate de discret, necăsătorit și a avut relații cu celebrele fotomodele Gisele Bündhen, Bar Rafaeli și Tony Garn. Deci discreția e secretul. Băi și Asta... de Madalina noastră nu zici nimic, nu? Nu e oficial. Am înțeles. 11 noiembrie 1989, albumul The Road to Hell al lui Chris Ria ajunge pe primul loc în Marea Britanie și staționați acolo 3 săptămâni. Chris Ria își amintește că a avut multe probleme legate de acest album cu casa de discuri, așa că prevăzător a înregistrat încă un album, OBEJ, în caz că Warner Brothers ar fi refuzat materialul, asta ca să nu rămână în aer. N-a fost cazul și a lansat ulterior și OBEJ. Albumul înregistrat în Franța este al 10-lea pentru Chris Ria și cel mai bun, The Road to Hell, a primit 6 discuri de platină în Marea Britanie și conține cel mai cunoscut single al lui Chris Ria. Ia să vă vedem aici, The Road to Hell. Ne oprim? Ne oprim astăzi? Da. Mulțumesc tare mult. Numai bine. Toate bune! Pa, pa!